Először látja országát a fiatal uralkodó. Közben gyáncéban is elterjedt a hír, hogy a dalai láma itt fog átutazni. Az egész csak nem 500 kilométer hosszú utat mindenütt fehér kövek szegélyezték, hogy távol tartsák a gonosz szellemeket. A közeli kolostorból szerzetesek és szerzetes nők siettek ide, akik látni és köszönteni akarták az Isten királyt, talpon volt az egész lakosság és várta a jövetelét. A közelben állomásozó indiai katonák a karaván elé lovagoltak, hogy tiszteletüket tegyék a dalai láma előtt. Minden nagyobb faluba körmenetszerűen vonultak be, a dalai láma leszállt a lováról és gyaloghintúban vitték ünnepélyesen. Szokás szerint már röviddel éjfél után útra keltünk, hogy elkerüljük a homokviharokat, amelyek napközben akadálytalanul sűvítenek végig a fensékon. Az éjszakák rettenetesen hidegek voltak, a dalai láma beburkolózott szörmebélésű sejem köntösébe, és óriási prém sapkát húzott a fejére. Különösen hajnalban süllyedt a hőmérséklet gyakran mínusz harminc fok alá, és a szélcsend ellenére valóságos kint jelentett a lovaglás. A karaván a felismerhetetlenségig bebugyolálva érkezett a legközelebbi állomásra, ahol sikerült néhány felvételt készítenem, hogy megörökítsem ezt az emlékezetes menekülést. A dalai láma gyakran útközben is leugrott a lováról, és hosszú léptekkel messzire előre sietett. Természetesen ilyenkor minden lovasnak le kellett szállnia a lóról, és az ellustult nemesek, akik életükben sohasem gyalogoltak, kilométerekre lemaradtak. Két napig szörnyű hófúvásban lovagoltunk, és rettenetesen fáztunk. Felszabadulta lélegzett fel mindenki, amikor végre magunk mögött hagytuk a himalája hágóit, és melegebb erdős vidékre ereszkedtünk le. A dalai lámára nagy hatással voltak a világ legmagasabb hegységének jégóriásai. Norbulinkai együttlétünk alatt gyakran mesélten neki arról a sok expedícióról, amely évente a világ minden részéből útra kel a Himalájába. Tudta, hogy milyen sokat jelent az európai embernek a magas csúcsok megmászása, ha nem is értette ezt meg. Soha sem sikerült lelkesedését felkeltenem egy tibeti expedíció iránt, mert túlságosan mélyen gyökerezik minden buddhistában a hit, hogy a Himalája az Istenek székhelye. Minden szerencsétlenséget, amely a hegyekben történik, a védő szellemek bosszújának tulajdonítanak, amiért az ember behatolt az Istenek világába. Auschneiterrel gyakran sajnálkoztunk ezen a beállítottságon. Tibet ideális kiinduló ország lehetne a világ legmagasabb hegycsúcsainak megmászásához. Hosszú órákat töltöttünk azzal, hogy túrákat terveztünk és útvonalakat tűztünk ki. Kisebb túrákra kettesben is vállalkozhattunk volna, de hiányoztak ehhez az anyagi feltételek és a felszerelés. Segítségre pedig gondolni sem lehetett. Saját magunk is tapasztaltuk, mennyire nem szívesen látják a külföldieket az országban. Csoda volt már az is, hogy a tibetiek kettőnknek engedét adtak, hogy közöttük élhessünk, sőt még be is fogadtak minket. Mi voltunk az első európaiak, akik a tibeti kormánytól munkaszerződést kaptunk fizetéssel. Az angolok, akik gyakran évekig éltek Tibetben, a saját kormányok szolgálatában álltak és saját környezetükben éltek, mint valami szigeten. Az angol képviseletnél tett látogatásaim során gyakran irigyeltem őket gondozott háztartásukért és a meghitt hazai szokásokért. Nekem semmi lehetőségem nem adódott arra, hogy otthonomban európai légkört teremtsök. Itt megtanultam, hogy a saját életstílushoz való ragaszkodás, amelyhez az angolok mesterien értettek, a legjobb védelem az ellen, hogy az ember más népek szokásaiban elvesszen. Mi mindig azon fáradoztunk, hogy megtaláljuk az arany középutat. Nem akartuk egészen feladni a szokásainkat, de alkalmazkodni akartunk annak a népnek az életmódjához is, melynek a vendégei voltunk. Csak így érhettük el, hogy megismerjük és megértsük az emberek gondolkodásmódját és életét. Olyan jól sikerült alkalmazkodnunk, hogy némelyik tibeti meg volt győződve arról, hogy valamelyik korábbi életünkben már éltünk az országokban nyelvismeretünket és beilleszkedésünket újra születésünk bizonyítékának tekintették. Nem osztottam ugyan a nézetüket, de barátságosan mosolyogtam, mert tudtam, hogy ezt a legnagyobb óknak szánták. A dalai láma óriás karavánja most leereszkedett a Himalája magaslatairól a csombi völgy fenyveseibe. Minduntalan visszanéztem a csomolhári jégpiramisára, amely napokig látszott még a távolban. Elgémberedett tagjaink lassan felmelegedtek a mélyebben fekvő vidék langyos levegőjén. A dalai láma itt látott először igazi erdőt csörgedező patakokkal, és nagy örömét lelte a látványban. Itt is gyakran leszállt a lóról, és gyalogment, pocakos nemesei bánatára. Szórványosan álló parasztházak mellett vitt az út, és ezek Ausztriára emlékeztettek. Lakói alázatosan a földre vetették magukat, vagy imába merülve összekuporodtak, amikor a dalai lámát megpillantották. Vége láthatatlan füstölő sor kísérte utunkat, úgyhogy a füst már felhőként vett körül bennünket. Az egyik településen meg kellett állnunk, olyan sok ember jött oda, hogy élő istene áldását kérje. Egy kis verandán állva áldotta meg a dalai láma egyenként mindegyiküket, és sok alatt valójának szemében könnyült, amikor elvonult előtte. Tizenhat nappal a főváros elhagyása után elértük a menekülés ideiglenes célpontját, Csumbiban, a Kerületi házát. A tömegben ünnepélyesen vitték a dalai lámát sárga gyaloghintójában új székhelyére, a mennyei palotába, a világ mindenség fényébe és békéjébe. Ezt az új nevet kapta a Kormányzó szerény háza amelyet ezennel palotává léptettek elő. Soha többé nem fog már más halandó a szobáiba lakni, mert minden helyiséget, amelyben a dalai láma akár egyetlen éjszakát is töltött, azonnal kápolnává szentelnek. Ezen túl az idők végezetéig áldozatokat mutatnak majd be, és áldásért könyörögnek itt a hívők. A hivatalnokokat a környékbeli falvak parasztházaiban szállásolták el, akik igyekeztek valahogy meglenni ott a megszokott kényelem nélkül. A legtöbb katonát vissza kellett küldeni az ország belsejébe, mert túl sok nehézséget okozott az ellátásuk és az elszállásolásuk. A málhás állatokat is elküldték, mert kevés volt a takarmány. A völgy minden bejáratát őrszemek szállták meg, és csak külön útlevéllel lehetett be vagy kilépni. Minden hivatalnak eljött legalább egy képviselője, és így nem sokára rendes hivatali órákat és üléseket tartott a kormány, ugyanúgy, mint lássában. A főváros és a menekült kormány székhelyek közt futárok teljesítettek folyamatosan szolgálatot. A dalai láma magával hozta a nagy pecsétet, amelyel a Lásszai menekült kormány határozatait érvényesítette. A lovas futárok hihetetlen gyorsasági rekordokat állítottak fel, az egyik mindössze kilenc nap alatt járta meg az oda-vissza utat. A küldöncök elhozták a legújabb híreket a kínaiak előnyomulásáról, és egyelőre ők jelentették az egyetlen összeköttetést Lászával és a világgal. Csak később jött utánunk az angol foxa készülékeivel, és az egyszerű körülmények között berendezett egy adóállomást. A nemesek feleségei és gyermekei, akik velünk együtt tették meg az utat, azonnal tovább mentek Indiába, mert itt nem volt elég szálláshely. Sokan arra használták fel ezt az alkalmat, hogy elzarándokoljanak a buddhizmus szent helyeihez Indiába és Nepálba. A Dalai Láma családja is Lopszang-Szenten kivételével azonnal tovább ment délre, és a Kalipongi állomás egyik házában telepedett le. Sokan Indiában láttak először vasutat, repülőgépet és autót, de az első lelkesedés elmúltával hamar visszavágtak hazájukba, amely a civilizációtól elmaradt ugyan, de nekik az életüket jelentette.